Невдовзі моя тумбочка наповнилася смачними наїдками. То були цукерки й печиво з табірної крамниці, домашня ковбаса з пакунків, що після відбуття півстроку раз на рік приходили з дому, сигарети, цукор і всяка інша всячина. Так тут зустрічали нових, особливо тих, про кого чимало чули. На жаль, я не зустрічався ні з В'ячеславом Чорноволом, ні з Василем Стусом, їх нещодавно... Етапували в заслання. Пізніше хтось із політв'язнів, уже не пригадую хто саме, повідомить, що В'ячеслав залишив для мене листа в Криївці, яка міститься в нужнику констабірної лікарні. Чорновола туди спровадили буквально перед моїм прибуттям у 19-ту зону. Так це робили завжди, коли не хотіли, аби в'язні, котрих вони вважали небезпечними, зустрілися і встигли обговорити новини та перекинутись порадами. Гельсінська група не розпалася, вона діяла і на волі, і в таборах Найближчої неділі Костя Діденко завів мене до кінобудки Він був табірним кіномеханіком та електриком Уже був готовий чай, ми пили його з півлітрової банки По черзі відсьорбуючи, як це взагалі водилося в таборах Але то не був чіфір То був купецький чай, дуже міцний Він проте не завдавав шкоди організмові Існував рецепт його приготування – сім грамів чаю, сірникова коробка, на півлітра води. В такий чай уже не можна кидати цукру, занудить. Його пили в прикуску з дешевими цукерками, що продавалися в табірній крамниці. Я наважився запитати, що змусило тебе до захоплення катера – морська романтика чи антирадянські переконання? Костя довго мовчав. Мабуть, він і сам не раз ставив собі це запитання, але відповісти було надзвичайно важко. Муштра, зневага до рядового матроса, з боку офіцерів, звичайно. Та якщо казати правду, це не було щось осмислене. То була парубоцька імпульсивність, хотілося побачити світ, ну і покуштувати, з чим ту свободу їдять. Але я не шкодую, що так у мене склалося, я тут знайшов самого себе. Бути іншим, ніж я став тут, мені не хотілося. Та й дружини іншої, ніж я знайшов тут. Ви тут одружилися? вигукнув я здивовано. Так, я тут одружився. Вона теж була зечкою. Зойка, Зоя. І, до речі, за прізвищем також Діденко. З жіночої зони жартома передали. Тут сестричка твоя сидить. Це й стало першою зачіпкою. Тепер вона вже на волі. А перед тим, як посадили, працювала екскурсоводом в інституті. Англійську знає як свою рідну. І я почув від Кості розповідь про його одруження. Де саме він побачив Зою, перше вже не пригадує. Здається, на лікарні, звідти видно жіночу зону, і можна перекинутися ксивами. Для цього годиться гумка струсів, прив'язуєш її на два пальці, і рогатка готова. Відтак загортаєш у ксиву невеличкий камінець, аби папір летів краще, і пуляєш через заборонку. Це я додаю дещо із власного досвіду, бо в Кості вже запитати не можна. Зате я добре пам'ятаю розповідь, як він ходив на побачення до сестрички Навіть уявити неможливо через оті самі заборонки, які охороняються ретельніше від державних кордонів На цих заборонках стільки наплутано залізної колючки, що миша не пролізе, а Костя пролазив І повертався назад через переорані смуги, де прострілюється кожен квадратний сантиметр Одного разу похопилися в зоні немає засудженого Діденка. Начальство догадувалося, що його слід шукати в жіночій зоні. Обшукали також немає. А Костя лежав під ліжком і ніхто з жінок його не видав. Доки встигли менти з жіночої повернутися на чоловічу зону, Костя вже спав у власному ліжку, точніше вдавав ніби спить. А Зою за що арештували? запитав я. Туристи з Англії запротестували, мовляв, чому нас возять у радянських автобусах. У нас є свій, посольський. Начальство дозволило. І тут Зоя почала так відповідати на запитання туристів, як сама думала, а не так, як їй велено. Словом, не береглася, казала правду. Не знала вона, що гебісти мають прилади, котрі звукові коливання з вікон знімають. Ну і попалася. Взяли вони за горлянку її колишнього чоловіка. Напиши заяву, що діденчиха хотіла тебе вбити. Його саме тоді спіймали на якомусь побутовому злочині. Написав, аби врятуватися від тюрми. Зої накрутили замах на вбивство, а їй таке й не снилося. «Перенесімося на кілька хвилин у день теперішній». Я запитав Раїсу, «Чи ти бува не знаєш, як розшукати Костю Діденка? Ти, здається, знайома з його дружиною». «Так, ми дружили з Зоєю, але Кості давно вже немає серед живих. Десь років через два після звільнення його вбили. Він любив їздити на мотоциклі. Ну от, розказують очевидці, що на нього наїхала вантажівка. Вона за ним гналася, а Костя ясно не здогадувався».